Нічого собі не хвилюйся. А якщо не повернуся? А лише поверталася? Годі про це думати. Я скинула сумку на плечі, виклала з неї мобільний телефон на стіл, нехай чоловік думає, що я його забула. Отже, телефонувати нікуди. 3 червня, друга частина дня. Таксі не брала. Знову їхала у тролейбусі довгою дорогою. Відчувала, як всередині наростає тремтіння. Цього разу воно було не стільки тривожним, як приємним, мов перед першим побаченням. Спогади гойдали мене, як хвилі в морі, і лоскотали своїми пінними баранцями. Їх було не так уже й багато. Вони були не і уривались не за моєю волею, як стара кіноплівка. Але був один, котрий лишався зі мною й досі. Якби мене спитали, що пам'ятаю із найбільшою теплотою з того періоду, я б згадала свої ранкою про кидання, про які вже згадувала раніше. Смачний запах з кухні, промінь сонця на обличчі схованка на задньому дворі, білі лабіринти простираду, раду, металеві проіржавілі сходинки пожежної безпеки, на яких гарно було висіти вниз головою, зачепившись за перетинку зігнутими ногами, уранішні крики продавчинь молока, лоскотні хвилі тополиного пуху, мурашник посеред палісатника, війнушка, за гаражами перший сніг вночі. Сніг чомусь завжди починав падати вночі. Цілий день небо було важким, вологим, сірим, як мокре рядно. Певно, на сніг повертає, сказала тітонька Ніна. І з нею сперечались, який може бути сніг наприкінці листопада, ще рано. Всі скаржились на тиск. Виходили у двір з піднятими головами І кидали гнівні погляди На важке небесне вим'я, Що аж провисало над головами, Загрожуючи прорватися вологою заметіллю. Але Ніка точно знала, Це станеться вночі, І підморгувала Ярику, Мовляв, дивись, сьогодні не засинай. І сама не засинала, Поглядаючи, як нічне небо поволі, починає висвітлюватись, ніби рядно тонше рветься, пропускаючи крізь себе по одній-другій крихітній сніжинці. Вона помічала їх першою, ібо соні ж прокрадалась до вікна. Щоб побачити, як до цих двох сніжинок приєднується жменька, потім ще жменька, і ось уже хоровод цих жменюк крутиться у повітрі, Шукаючи, куди присісти. Ніці завжди було шкода цих перших жменюк снігу, адже вони швидко згасали на темному асфальті, аж доки несміливий хоровод перетворювався на суцільне полотно, котре не так легко поглинути вологій землі. Полотно висіло в повітрі, коливалось і за якихось півгодини. Округлювало усі гострі кути подвір'я, накриваючи його білими, пухнастими капелюхами. І тоді Ніка, бо соніж, кидалася у батьківську кімнату і кричала скажена «Сніг! Сніг!» І це був чинний єдиний священний випадок, за який її не сварили. Навпаки, зустрічати перший сніг усім двором давно перетворилося на ритуал. У всьому будинку починали запалюватись вікна. За ними метушились тіні, змагаючись у тому, хто раніше вискочить освітлити слідами перший сніг. Ніка квапила батьків, натягувала лижні штани поверх піжамних, надягала товсті шкарпетки, шукала валінки, позираючи вниз, де на білому килимі лежало з десяток освітлених квадратів, що означало «сусіди не дрімають, а так само швидко натягують на себе будь-що, аби бути першими».